گران مخترم اولیدون کو ده مولانا زین اللہ سے ده دور ای تفسیر قرآن دال تالیس نمبر کیسٹ جبه مسجد امیر ماویہ محلہ خطک سولدر کی پا اگز دوزارات کی شعر د دید ملاوی دو پتہ ساتی اشاہ دی سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان از دی امین چوک جنگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تا ور کا پیران دې دره مونږ نه نه خلک دي اولائک الذین لعنههم الله دی لعنههم الله چې دې لره الله په لعنت کړی دي په دې دا الله لعنتهم اولائک الذین دعوا کسان دی چې په دې دا لعنت دي په دې وجه په کوم هر ګځه الله لعنت کوي د تعالی لپاره هیڅ څوک اندادی نه یو احادیث کوم درنګي پډيرو خلک باندې لعنت راغلي دي چې پديده الله لعنت دي د پیغمبر لعنت دي او لعنت څه ته وایي البعد عن رحمت الله دا الله د رحمت نه لري وایي حدیث پاک کی راضي نبی له صلوات و سلام سود اغسطون کی سود لیکون کی درنګي سود ورکون کی پهبانېګوای او رکون ک د ټولبان لانت دی دا ټول په گنای کبرابره د ممسلم شریب کرا دی په لا بل روایت کرای مشکات کې ون من امله عمله قوملوتو چېڅوک د لکانو د بد پلی کوي پهیبان لانت دی دارنې بل روایت کرا لان الله آله ریبا موکې له ولوواشي ما وال مست ش مع د لاپک لانت دے کم سود خورري. او بل تہ سود ورکی اغا باغی لانات دی ول واشما ول مستوشما دارنگی چیاغا او اغا, آغا زنانہ چیاغا خالو نہ جوړی خالونا خالونا پاخه خالونا خیوو پرنجو یو کچہ حال دی یو اغا بدن پاغستان باندھ شری ا اسوری کولا پاغي باندے پدی پا لانات دی لانت ده بل حدیث پاک کرا دی پا شراب سکون کی بانده او پا شراب سکون کی بانده اغسطن کی خرسون کی نچوڑون کی راغختون کی پورتکون کو تولو بانے لانت ده پا این لانت راگلی دارنگی بل روایت کرادی پا آخل کو لانت ده چدا اللہ پا گتاد کی زیادتی کئی او پا زور و پا جبر و قہر سر اقتدار حاصل ای او بلہ چدا اللہ تقدیر تقزیب کئی حرام و تا حلال ہوئی او دارنگی سنت پرهودن کیو بل روایت کرا دی لعناللہ النازر والمنزوری لیه لانت دی پا آغا چا چه نامحرم و تگوری او چې پچانا نظر پرهوزی پا غیم لانت راوری گی جزانی و تا مزینکی چه دی پردینا دی نو گوری نو پا دی کتون کیو چه چا تا کتیش پا دوالو لانت راوری بل روایت کرا دی لعنال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجولا یلبسو والمرأۃ تطلب سلوک الرجل په هغه ناری نن لعنت دي چې دا خو غون ته پیزار اچي دا خو غون ته جامع چي دا او دافي که خپل خپل اگر جامع چي د زنانو اون ته مختی پرهودی او او با دي ناری نه زنانایو ناری نن ته کټینګ د ناری نن اون ته هغه پیزار هغه جامع سره چې خان جوړ کړی په دي مشکات شریف کې د دا ابو داود هم نقل کړي عائشہ رضی یو هر د سړو هغه په زاره چولیو نو حضرت عائشه رضی الله تعالی او تع فرمایل چې پداسې خداباندی لعنت کړي شوی دی چې د سړو طریقې کار اختیار ایو بل روایت کوي نبی کریم سره السلام لعنت فرمایلي په هغه سړو باندې چې د خدغو غونټه شکل صورت جوړېدانې اجازهان جوړې او لعنت د په هغه خدغو ځان لا لاغان جوړې اه په هغه خدغو چې هغه شکل اختیار ایو بل روایت کرا نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې کوم زنانا دا دا ويخته د سترګو د پاسه د ابرو ويخته چې وته وي دا وباسي پدیم لعنت دی دا داغونه چې ځان باندې کوي پدیم لانت دی بل روایت کرا دی نبی علیہ الصلات ذکر کوي چې دا رنګي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې از بهسه یو انسان په چا لعنت کوي نو د لعنت اسمان طرف توږي د اسمان دروازه به بند وکړي شي بیازمکه تراشي دزمکه دروازه به بند شي دزمکه زمکم اغلنت قبول نکي نو بیا خي طرف توګس طرف توګورږي چې لار او تم له نشي نو چې پچا باندې لعنت کلي شي اغه خوا ته ورسي نو کې د لعنت مستحقين او پاګور او کني نو بیا چا د استعمال کړي یا نو هغه واپس راشي نو په قران کې الفاظ د استعمال شې ودي او لایک نه د ها کساندي لاملله کدي ل را پلانت کړيدي الله و منل عن الله چا لر چې پلانت کېله نو به نموې دلهرسوکم دا دي له هم نصب منملې آیاديله ش ترې برخه دبات چا نه د که برخشته نو پایزان په دغه وخت کې لا یتونن نبی ورکولا خلقوتا پاندازيد دا داډو دا کې له دا جوړي هم يحسدون الناس بلکې دي حسد کوي دا خلکو سرا پاګه چې الله ورکړي دا خپل فضل لنا کتاب الضی خپو دی خو باوجود د پوی نه حسد کوي او دا ډیر ناکاره مرزي حدیث پاک کې راځي نبی محترم صلی الله علیه و سلم فرمایي یاکا والحسدا ذا انه حسدنه دا حسد د دا نیکی داسې خوري لکه څنګه چې دا خشاد دا اور خشاد خوري دا حسد سره نیکی بالکل سوزي ښه بد روايت کرا دي نبي عليه صلوات و سلام فرمایي لا تباغذو ولا تحاسدو ولا تدابروا و کونو تدابرو عباد الله خوانا حسد یو بل سره مکه و بغض مکه اور دا اورانګي د الله بندګانو اگرونه لرونه شي نو دی هالو کې م آناله ابراهما په تا سره ورک موګ آل د ابراه سلام ته کتاب او حکمت او ورکړو موږ با چالویا نومن آم نه نو بعضو مانې راړو و نو منصت دانو بعضې آو چړې یګینانګه تاسو کوبر کړي پاتون پایتونو مونږه سو پنو سلیهم ناراه زردی چ دنبه کو مونږه اورتا چې چا کو پر اختیار کړی لای اورته به د ننکم دین ته سوال لادي خو بث اورده ورولي نو بس خو و دې خبره ختمه نه داسه نه کله ما نذت جلودهم چې کله اوس و دې شرمنه د دی بدلی کوته مون شرمنه بغیر ده نو لري شرمنه بولا ورواچو الله دې مونګه تاسو نجات نصیب کړي دا بغران ساتوی دا غبی دین خلکو یو یو غاخ بده ود د غرم را بدن بهغه غټي او سوجي باه تا کلیپ کیه کی با سرمن سوجي الله بوله فورن بلی نه وی اه هغه نه وی سرمن بولا چولشی لیذوقل عذاب لیذفارا چوسکی عذاب ان الله کان عزیزان حکیما یقینا الله زوره ورو حکمتونو ال ذات دی والنه آمنو آکسان چمانې راړو اوعملوکوو په طریق د نه بیا د سلام زر د چې دا خلبی کو باغنو ته چې بهږ به لاندې د اوو دا نرونا خالی دی نه في ااد هم میشب پای کې حشه مضی به کویا هلته حکان نه هلته تربګنی او دشمننی نه هلته به خوشال هلته به مضی هميشه بزوانی هميشه به دارانګي صحتي بيمارې بنی فر بنی بنيو پريشانې بني لهم فیا ازواج متطهره دغه په جنت کې بيبيانې پاكي او ندخلهم ذلن ذلیلا او داخل بکو مون را لرا سوري هميشته د ذلن د آرام نو اوله یته کې پاډ اغه بین الراییت ذکر شو او زدی زينہ دوي مای سبا ذکر کایو په دې کې اتاح کامات بین الرایي و او تفریق هم بیا و ان شاء چې کم دا مشرانو او د رعایا او کومې اسګی دي احکامات بیانای ان الله یامرکم د دې زنه اول حکم چھے حقدار اتاق پل حق واپس کے ان اللہ یا مرکم ان تودل اماناتی الی اہلہا پسیرین ذکر کیا جدی آیات پشانی نزول کی چھے ابتداءن دکابی شریفی خدمتا دا اسلام نمخ کی باہم خلق دا بتور عزت کاو او چې چا تم دغ دغ خدمت پاواله دا به ای خپل عزت ګرنلو دیرو خلکو د بیت الله خاص خدمتونه دغی انتاب شوي وه او غ به قوم کې معزز او ممتاز ګرن ل کې د لکه د جاهیت په زمانه کې دهجااجو باندې او بس کوله دا د پا عباس پاواه باې ه تهې قایر نور باد خدمتونه د ابو طالب په زیمو د بیت الله کونجی نو دا دا عثمان بن طلحا سراوا د بیت الله کونجی نو عثمان بن طلحا سراوا فها سر ذکی بکولاون او بیا به بیت الله بن ساتو دا عثمان بن طلحا خپل بیان کئ چې د جاهلیت په زمانہ کې مونږه د ګل او زیارت پرس باندې بیت الله کولاوه او خلک بعد دې ګل او زیارت پر از بیت الله له داخلي دو تا نبی رسلام د هجرت نامه کیه او د نبی رسلام صحابه و سره بیت الله ته داخلي دو د دا پاره تشریف راوللو نو دا عثمان بن طلحه ولګي دو او نبی رسلام بیت الله له نه پر نه هو دو دارنګ نبی رسلام ته و سلام سره انتهائی کی خبر یو کی نبی اسلام السلام هغه برداشت کړ او سخت خبرې د هغه برداشت کو ته ای یاد ساته د 10 ورځ بې د بیت الله را کنجی به زمان لا سکی او مال به اختیاری چا ور کومه عثمان بن طلحه ور که وی کړه چې قریش به هلاک او ذلیل شي نبی اسلام السلام وینا قریش به معزز دی او ټیم کی لارنګي لارې دا نه دا عثمان بن طلحا وی جماعت رکی یقین پیدا شو چې داسې بکیږي ها او رکی مې ده اسلام قبل اول د पारा هغه خیالات پیدا شو اراده مې کوله هو د قوم هلکونه یارم ای ملامت کولم چې کلمہ کفتا شو او نبی له صلاتو والسلام مالا واذکو د بیت الله کن جيران او غستا ماول ورکه بعضه روایت کرازی چې کلمہ کفتا شو عثمان بن طلحا کون جیواله ستو بیت الله بر لاړو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پسلړو دا نبی اسلام پاک مر سره کون جی تی نواغست نبی رسول اسلام ته او کاو اور دارنګی نبی رسول اسلام پاکی منزکو با رهو ته دارنګی طلحته आवाज او کچھ عثمان بیل طلحته आवाज کو چوندہ کون جیوالا دا به ہمیشہ سریوس یوس دا نبی اسلام ربی یو نبی اسلام پرې څوکاو او نبیر رحم السلام سره سږه یا کونجی تواله ستاسو مرګ نه پس باز تاسو سره خاندان افراد ترې کیامات درزه پوری وای او که چا هم تا نه کونجی و غست او ظالمی عثمان بن طلحه وی چې کونجی ماته راغل په خوشاله سر روانم نبی اسلام علیه واسو ته فرمایل اے عثمان چې ما کوم خبره کړو په ور شو کنه و ماته خبر را یاد د شو چې نبیر اسلام السلام د هجرت نه مخکې کړی و اادارنگے نبی اسلام وی عورت بدا کنجی د مالات کیو مائیں بشکہ جستاسو خبره پورا شو تفسیر مصحاری کی راضی پدغه وا عثمان بیت الہام کریم او اعلی او مسلمان شو انت و عدل امانات الہ لها ان الله یا امرکم یکن ان الله حکم کہی تاسو تا انت و یتاسو اداکه امانتونا دای حقداروتا تاسره دا چا امانت دی نو هغه ته حقداروتا اتکه خبر اورا سوا لقد جب امتصره د دا جبدا د دا دام تاسره امانت دا امانت د دا جبې دا داری د دا دروغ نه اوسا تا د غیبت نه اوسا تا د کنزر نه اوسا تا د پهش کلامه نه کلامه نه اوسا تا داستورګيري د دا حرام نه بندیکا غو ګن دی نو دارا دا حرام و نو ساتا او طول پیمانا کی دارنگی آئے کے صحیح ترتیب سر چلے گا دام امانت ادا کول دی علماء سر امانت دا دی چی اوامو تا او سنت در سنا صحیح قیدہ دا بیان ہو دارنگی خضا دا خاون دا مال دارنگی دارین نگہ بانی چا سر دا حکومت اوہ دا چول امانت دی اِنَّ اللَّا يَا مُرُكُمْ انتو عدو الامانات الى اهلها احادیث و کدام راضی المجالس بالامانت دا مجلس خبر امانتی او زندن دے دور کی دا مجلس خبر دا خلق بلسکار نینو تبا دا غد خیر خواه او خبر قطع او مجلس کیوکی او, کی او جتب یا رستو خبری کی ہونتو سے نکلی کوٹو پی چلی با دا خبر لئی لئی بیاروان او جالا شوی رسی دلییا نبی اسلام فرمائی د مجلس خبره دا ا اله تا ځمتي ستاسو تربيتي او خبر اوګه اذن سره مانت اوسه تا بس دا بل چاته مکو ها او دا مصیبت په مرکه زنا نه او کې ډیر دياتو او طناري نه او کې انداسي ذراغري ته تو دغه د خیر خوای خبره نشي کولی ترته دان نشي ویلي ترنه یو لار لدانه نشي ویلي چې استاد ازوی دي دې د غلط وړو سره ناس ته پاته کیږي دا یو تبې ځان طریقار وکتو حالانکه استاد ذمہ داریا یا توله طریقې سره خبر اوکی او غذر سره خبر امانت او صحتی خوشاله شي په تاسو ما په ځيبه نه الزام لگا او زماموږه یاد ساتو ترڅو چې تبه تربيت کې زکه انده ورو تربیت پوره کیږي نه خام ا خبر امانت پات نشي غره توروانه او جاړه شي نو بیا خبر روان نمشي ان لا يامركم اقتدار اعلی تاسو سره اقتدار دي دام امانت دي اوه امانت دي دا رنګه د دې کې وتره چاله حاضر کې حقوق اللہ دی حقوق العباد دی واجبات دی منزونا دا تول دابتا دا کے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ يَكِنَنَ اللَّهَ حُكَمْ كَيْتَا سُتَا چه دا کے امانتنا دائی حق داروتا وَإِذَا حَكَمْ تُمْ چِكَلَا پیسَ لَكَوِي پَمِيَنْدَ حَلْقُكِمْ نُو پیسَ لَكَوِي پَا انصاب پیسَ او پیسره په ظلمونه کې چرتا وکړه الله تبارک وتعالى او سميع وبصيره دي او پسې وایو ان الل ان ما يعذكم به يكنا الله هو او کوي تاسو لپاره ان الله كان سميع وبصيره ته غوډه حلق مېس کې صلح هکې یو تا پټ پټ بلسي وي بل تا پټ پټ بلسي وي ته یې خبر نشو ان الله كان سميعا بصيرا الله ته په پته الله سميع ذاته ای طرح بسته کې ان الالحي حكم بين الناس دا دوه کسانو ميز کې پېساله کول دا دوه کسانو ميز کې صلح الله عليه وسلم فرمایي صحابو تو الاد ایا تاسو راځي یو عمل لهم چې پایکدنه پلیه جنو نپلی پلیرو جوړ دنه پلی مونزون له زیات ثوابي هي توجو دي هواره ګرځولې په وینه الله رسول نبی اسلام صلی الله علیه اصلاح ذات البین د دوا کولو د دوا کسانو مېسکی روغه كون دونې ثواب دون اړوی اهمیت پکې هو چې کله عادل پکې ها او که عادل پکې نه یو او د روزګار او د تجارتي او دا کمیشنې نو ان الله کان سميع وبصير یا آمنو او الذین آمنو اودو حکم رعایت کتاب دخل اغه مشرانو خبره منے یا ای او الذین آمنو اے مومنانو اطیعوها تابیداری کو ادا الله او تابیداری کو پیغمبرو و اول الامر منکم دا مشرانو استا سنا اول الامر منکم مجتہدین دی حق پرستو کمرانان دی دغه خبره منے فین تنازعتم کتا سو اختلاف راش پایوکار کی نصی کرے فردوہ اللہ والرسول تاسو وګرځوي پیسه الله او رسول ته ردو لوټانا یو خبره ده په قران او سنت کې شتا په قران او سنت کې شتا خوستا عقل اوی ترسینا نبی یا فردوہ اللہ والرسول قران سنت په او رباده خلک پوریږي نه سم مطلب بیا د قران او سنت نور اصول او تدک په اسلامه غامت قیاس او کپاره دغه د قیاس سیدا مظہر د نسوخه د قیاس مثبت نه وي باندې خلک په دې خبره پوریږي چې مثبت ته ته وي مظہر ته ته وي هغه بس قران او سنت به منی نور دي نه خور زکور کو پر او شرک دي نه د قیاس مظہر د نسوي مظہر دا مطلب ظاهر اون کی ده نتی هغه بره نس خود ارت دماغ اغي تر سینا په دیو یدارتیاسو دا مظہر ده نسیدا مثبت نې یو چې با اختیار پر یو خبره ثابتي نې نا صرف پایسر ده یو خبره اظهار کیږي نو په این تنازاتم یو خبره دا اختلاف واقعیا شو ستا دماغ پر رسینا نو تب یا قران او سنت اصول او تا اغلو ټاوکا اغه ته مخامخ کړه او د تقیہ سو اجماع وای کړه ای تقیہ شوی ان کنتم تؤمنون بالله كتله تاسو ایمان داري پاله او پرد اخرت ذالک خیرم دا غوردا وان فنو تاویلو خستان جامو علام الم ترات نغور اگسانو تا چې ګومان کوي چې دیمان ایمان دوري پاسو چې نازل شوي دي تا, تا او پاسو چې نازل شوي مخستانه یریدون لیوش، دی غواڑی دی پیسه لیاوش دی پیسه قانون غیر شرعی او دی له حکم شوی چی انکار وکړ تطاغوت او دی بیا تطاغوت ته پیسه لولی و یریدو شیطانو و شیطان چې گمراهی دی لره او گمراهی لری سرا و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله وللر رسول د آیاتنا هو عام دی چې کله ديته وي رشي قران او سنت تراشه نو منافقان دا غي نه اوري بیا خنه کوم په قران peace سلام کوم په شريعت peace سلام رايت المنافقين يسدون عنك سدودا دې آيه تو نو شاين نزول بارے مفسرین ذکر کوي يو يا منافقو بشر نمو دا غل يهودي سره جګړه راغلی و چې جګړه راغلي و اوس دې په سلام کول نو دا صللا لا لا او نبي و سلام تا چې نبي عليه صلوات و سلام دي د پیسو کا پدی کې د بشر منافق چې دا د په حق نو او يهودي په حقو بس د بشر د بشر منافق نه منم د پیسو دا بل قولو چاته به وړو دا رنگي د کاو بنه اشرب نه انکار وک نو بیا د منافقو کې دا سوګوچوچو د حضرت عمر د يهودا بدی شيخه اغله به وزم چې پچل وته وایي اغله نو ویذ حضرت مردا وې کډ درا د دا چيزو يهودي مو سره رااله منافق پهل داوا پيش کا يهودي خپل داوا پيش کا يهودي دوی چې مون قران اسلام داسې پیښ راو کړل دا بیا نه منل دا ویږي عمرت زو مون تاسو سره غیو حضرت مرو دې ته پیښ لا کوم حضرت مر حضرت مر وها نو کړي حضرت مر په کمال ارتوبه لار بشيطان مطلب حضرت عمر کو تر اور هغه مې تورې او تورې را دي لاس باندې یا دي هغه خپل کو در خپل کول یو رالو د منافقن سر کټ کو چې څوک د پیغمبر په فیصله باندې فیصله نه کېږي دغه فیصله ودا سیخا مدارنګي و اذاقیلهم تعالی او تفسیره المانیشه نزول ذکر کړی دی چې کم کس د پیغمبر په فیصله راضی نه دی عمر داسې فیصله و اذا قیل لهم او چې کدا دا وخت څنګه عمرې نظام قائم کړو ملک به امني دی جګړې بني فسادات بني ارث بچتاږي و اذا قيل لهم ننغه اغه نظام نشته ننغه مونږ دا اغي مضبوطاله او دا وی دفاع کوو د بیا دین خلکو د بیا دین پروګرامونو و اذا قيل لهم شرك لا ولي شدي تراشه انزل الله اغه ستا جلل تالمنافقینا تبوینه منافقان الولام يسدون عنك سدورا دی باولی تا نا پاولې دو سرا يسدون عنك سدورا دی باولی تا نا پاولې اذا صابتهم او ترنګوی چې کله ورسيږي دې ته مصیبتہ لما قدمت ایدیهم فتوردا یک مخلی ګلی لا سنودہ دی یا را چې تا غوا تا قسمونه کوي په الله ان اردنا الا یسانو وتوفیقا مونږ نه غواړو مګر ني کېو جوړه وو مونږ جي سلا کوي اولائک الذینادا کسندی یعلم الله الی پیجنی هغه ردی فظنوا گری فارد انو مختنواړه دغه منافقت دی واعذهم واعذ توکا وقل لهم قياموا بظيم قولا بليغا هو يديتا داغی مبارکی وینا پورا اثر نه کوينا بیان داغی مبارکی یا داغی مجالس کې درشه داغی مجلس تا په دېنه مجلسي جوړ کړی هو چې تا ته ځان باندې هغه سناس هغه ایمان ستا برابرې نګلایا اول ته خطيت مطلب بیان کا ودادا چې کارن دي خلق الله له هروب رجالا الله مسلو مسئلو بین پرخپل خلق پیدا کړی او الوفړو له فرق خلق او وكلهم في انفسهم قولا بلیغا یو نه ککه چیرې پروگرام جوړ کړو راغي کې زمونږ د بازم ملګرو پروگرام دا چې راځي تاسو مراشه نماي ذب درظم خوش شرط بدایي تاسو ما ته به کې لګ لیسمنت موکرا کرے که موکرا کرے نو تاسو اړ ویستیږي لا پښیریت کار دي کې مشرقي ګنا بلکل بالکل صحیح ده هو هغه چا شي دا سلویتی جو کړوا نور خلق خلق وته تلی او هغه پکه دارو دي او دا هغه وخت دارتي پکه ما ديګر نه واله مونږ چې ما فطن لاړو نوم پاکه سلویختي باندي اي هو تیز دان کې راځي او دی بد دواو کی مې نه دوا دواو بد پیر بابا سره تاخليږي هم شران بد دوا خليته خبرې مې وکم نو پاک کتل وختې په لګه اونته خبروکه وقول لهم في انفسهم قولا بلیغا په دې مجالس کې اوته پوره وینا وکا دین ولله بیان کا او الحمدلله موږ بلګرته راځي چې موبل دنه کوي اگر دا, دا پروګرام جوړشي له خلاف شریعت دی هم موږ پر داو مطلب بیان ولأم کا وکلهم بينفسم او چج پکې واخې روځوالې بیا لګي او ګور دی په سمي خطوره کوي او پلسل وي خطوت تلې هو وذاخد الله جلل شاء هو کلهم بينفسم قولا بلیغا دا نه جېل طبيع هغه غټي غټي بیا دیتو نه او کې بیان ورته وکا وما ارسلنا من رسول نذريګلي مونږ ایسيو دا انبیاء علیہ ارسال ارسال الرسول کم مقصد دا پارا الا لیوطواعا دی چې پارا چیتا عطیوشی دیکھ دا انبیاء علیہ مسلم اصمت تیشارہ دا اصمت انبیاء وما ارسلنا من رسول ندی لیگلی منگا ایسیو پیغمبرو الا لیوطواعا مگر دی دا پارا چیتا بیداریوشی پا حکم د اللہو پیغمبر دی د فارمولې گوتې اتحاد دی او شي نو الله تبارک و تعالی انبییاء له مسالمو د ګناہوں نه پاک ساتي دا رنګه د انبییاء له مسالم الله پاک خاص حفاظت کوي ککړه د انبییاء نو هغه د ګناہوں څخه دور او هغه ثابت دي چې ګیناوذ بالله انبییاء نو ګناکیږي ځکه کړه د عین ګناکیږي بیا بری تاسو څنګه کې به و بتاو ګناکه مليتابلاري کې په دې وجہ ذې آیات کریمه باندې تفسیر قرطبی اغه انبیال مسالم اسمت تفسیل ذکر کړی دی چې انبیال مسالم د ګناهونو نه پاک دي ولو انهم اذ ولَموان فتوهم کدي ظلم کړې په فلذانونو راغلی تعالی فاستغفر الله او بهنه وختو دی الله نا او بهنه وختو دی پیغمبرو لوجد الله التواب الرحیم نو ها مها دی به مونتلو الله تو بکب لونکی رامگونکی ذات فلا نو بس دا سندہ و ربکا قسم دی پر ابستا لا یؤمنون دی کامل مومنان ندی تا دی ایمان آغا معتبر ندی حتی او کا تر دی چی پیسلو کی پتا پا غستکی چی پیداشی دی پامینس کے نو یو اے پیغمبر علیہ السلام اتا حاکمو گر دی پتا کی دویم نارجه پیسرانو کو بیا لګیا دي او ګورار کي یا زہ پیسر له حسین له او دا چنده واه چنده ثم لا یجدو بین پتهم دی بیا ان ممی پرونو خپل کې حبکان ممدع سنا قدویتا جتا ول پیسر له کا کتاب له کوم پیسرو که پېبا حبکانم نه کوي ګوري کله کله کې مجبوری یو بشریت برابر پیسرو جي پې بیا خپي او درم و يسلم تسلیما او غاله کی دي سنتو ده نو دي آیات کریمه کې دغه خبره ذکر شوې چې ائ نبی السلام دی به ترغی مؤمنان نه یو تر سوچ پتا فیصله نکي دوي مهابل فیصله هو پتاو کا او په هغه په استنا خوشاله یو او دریم خبره بار بار پیغمبر تریکوو تغاړک دي ولا اننا ک طبنا لیم پچر تهمونګه مکر په دی او نقتلو انپوس کوم چې ووجې یو بل له او وخررجو من دیارې کوم یو باې یو بل له د کونوونه ما فالو دا کار بدي نوکړی الله قدیل سې واته وله ان نپلو ک چرتهدي کړیوغ جدیله پی واز وررکلی شي دا به غراوادي دپاره پهشاد تصبی ته او خکله کوونکین او په دغه وختې مونږ به ورکو دیته دا خپل طرف نه جر لې واللههنام او مضبوط کلیبه یدي لله پهنی غلارمن تو الله اوور رسوله ور د اعتاد الله او د رسه حال چېکررکي چېڅوک د الله د رسولې تاعت کوي۔ دا منعوم علیهم دی دا انامی یфта خلق دی و من یتو الا الله والرسولا سو کتابی دا داری کید الله و رسولا نو دا کسان و دا کسانو سره چ الله په انعام کړی دی من النبیین اد فی غمبراننا والصدیقین اد رشتونو خلقنا من ن نهبينا د پی غمبرانونه او سدی قنا او د ریشتو خلکوونه وال شوه دا او دشهدانونه او د سای ونه چا دا الله د رسول خبر بره او منله و دا د پی غمبرانو ملګې دا د ریشتتونو ملګې داشهدانو دا ملګې داره دا سالی و ملګې وهسونه او لای کار رفیقا و ملګیرتیا کې و ملګیرتیا رذی خل کو خیستا را مړه د صدیقین او شهداو صحیحین او مجاهدینو بعضوی صدیقین مراد په ول چا د نبی رحم کړو یعنی ابو بکر وغیرہ شهداء و غیره شهداو عمر عثمان علی رسولین مراد مصداق ټول صحابه کرامو تفسیر قرطبی ذکر کوي و صدیق چاته وي چې دا قول د جېبه تأکید کوي په عمل سره په خلبان یو خبره کوي نو دا ریښتین تأکید کوي په عمل سره یعنی کردار او گفتار دی دویم دویمدا صدیقین چاته وي کثیر الصدق توي چې ډېر دیا ترشتیا وي درم الزی لا یخالف قالو حاله چې دا قال حال خلاف نی دی یو بل باطنه او ظاهره یو وي نو مون حضرت سې ملانا حکیمه محتر سے فرمای صدیقین چاته وایو ہو جس کی هر سانس الله کی مرضی پہ گزرے یہ کما یو وساحلی و استوجھ کی دا الله پر رضا کی تیری شی او یو سام عام دی الله پنارحتا کی تیرا نکی ذالک الفدل من اللہ دا پزل دی تر پد اللہ نا وکفا باللہ علیما او کافی دی اللہ علیما پویا یا ای او الذین آمنوا ای خضو خذوا حذرکم وسات سامانت بچو خپل فنفرو سباتن او انفرو جميعا او زه ډلې یا او زه په یو زه انفرو نفرین انفرو الخروج و القتال د قتال د پاره ته و ان منکم بعض استاسنا لمن زامها غسوک دی چې رستو کیګین فاین اصابتکم مصیبا کو را سی تاسو له مصیبتو نارو منافقانو حال ذکر کئ چې کله بعضی پتاسو کې دا ستا چې هغه تاسو نه په میدان دي جهاد کې رښتو رښتو کیږي او دا دی که چرته تاسو ته مصیبت راوړیږي دی انعم الشکر دختای جزو سروم کني زم ته تشويما قال نو دی وای قد انعم الله ما باندې الله انعام په انعام غستا قسمت کې نو قد انعم الله الله انعام اللہ کو فما باندے اذ لم اكم مام جزنوما دذي سرا شهيدن حاضرا کچرته زو سراوي نسبه ملکړو ما ولئن اصوابكم فضل من الله او کچرته ورسيږي تاسو لا سو ورواليده طرفد الله لنا سو غنیمت ملو شي خوشالي راشي ليقولن نوها ما هدي وايي کعلمتکم بینکم وبینہما ودہ گوہ جنہ واستاسو دمسکی دوستی دی بیا لیتنی بیا ګوتنی او چا زمو سره وې مالم پکې زمې لوشي وو یا لیتنی کونتم اوم ای افسوس چې زویدا د دې ستې سره دا به کامیاب شوم په کمیا بی لوې سره هودي کامیاب ستوي دی پیسو ته د خوشالۍ رسیدا کامیابی وې او فل یقاتل فی سبیل الله دریم حکم ذکر الله فالیقاتل فی سبیل اللہ بس جہاد دکې پلاردا الله کې آ که سان چې قربانی جنده دنیا, آخرت دنیا و بل لآخرت کې خپل د دنیا پروانه کې یو ویسر چې پتلیکې دی او قوم داسې زوانان غواړي فقوای مشما ذات بکونا خلق اوس ور ګرل فرند او وای فرند فالوقاتل فی سبیل اللہ الذین یشذون جنگ جہاد ب کوم حلق کوي نارار دا چاکار نه نا خلق الله للحروب رجالا وهلق قال قصه وسريده فليقاتل في سبيل الله نو جہاد دي کوي پلاردا الله کې اکسانو یشدون الحياه الدنيا کې قرباني او خرسي خپل جونده دنيا په بدل د اخرت کې او دا صحابه کرامو اصله او سره کوموا او هغه بادشاہان د دنیا اغیستر نګون کړي وو حضرت حضرت خالد په اوازه د 60000 مقابله تزی ځکه خلک حضرت خالد چې کله وفات کیدا نو هغه تیم کوي و د بغیرت ستر کیږي او چته نه شي ښا خالد بن ولید ویا په وحده مرګ کې او بغیرت خلک د ستر کیږي او ما هو پيويو جنگ کې هغه نو نهتوري ما دي کړي وو شهادت میں قسمت کې نو ان زمان پا اقفای بستر وان ساخی جی الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یو قاتل پی سبیل اللہ حضرت مغیر روان دی جہاد تطلع وران لارا بلدت وطا اگر ارس تابی کلیو زنگل کے چونے جوڑولا نو پا زنگل کے ماران مور زناورم پا کیو کولو بس زنګل ته مها مو خدردو نه احمدو هو نو صلی الله رسول الکریم شوریو کا یا حشارات الارض نحنو اصحاب محمدن و نحنو داخلون بها برتحلوا منها اے سیدون کو مونږ د پیغمبر صحابه یو او مونږ د زنګل ته داخلی کو شابه زرد دې دی دینا او په دې کې کچ کشوروشو زناور خپل بچیزان سره اگر روان کړل او په لګ وخت کې زنګل خالی شو در یعبون ورطان لا تابع کدیو و زلکی ایمانی جذبا حضرت خبیب رضی اللہ آنو مشرکینو گیر کدی دی آجی کل مشرکینو گیر کدی دی وجنی پانسی کئی دے. آو تو ای ای او دورکاتو نفدوی جادترا کیا نو دورکاتو موزی اوک غیل ایک زرزر اوکو بیانا مشرکانو تو اوی دا مونگا مونږ داسی نی مونگا موز دیر پا کلارا پا خشوزو سرکوو او سکر میں مختصر کہ میں تاثر بغیر دی دا مرگ نو یاری دو من دا مرگ نو یاری دو والا خلق نیو او بے پا کجورہ کے پانسی کاؤ امام بخاری رحمت اللہ اید اشعار نکل کلی دی اغا کیم یو سو اشعار بھی لیو فلس تو اوبالی ہینو اقتلو مسلمان فلس علی ای شقین کان لیلہ مسرعی و رضات الاله و, او و, و, و, و ان يشاء يبارك على اوصالي شلو ممذعي فلستو باليس پروا منشتا فلستو بالي هنا اقتل مسلمه شي په حال توحيد او اسلام کې مرما اس پروا او على اي شق كان لله طرف متاږ غوروي وجله کېګه ما زم الله تقدي وذلك في ذات الاله دار سره بارا دل لاره دین خدمت کې لږه زلمه په دیوجه مخلق وجنی الله به ما پر اندامونو کې برکت واچې يو اغه ودوا کې اره ومن یقاتل فی سبیل الله سوق چی قتال کوي پلاردا الله کې فیقتل یا وجلشو او یغلب یا, یا غالب شو زردات مونږ به ورکو اجر لوي و معلکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ ترغیبن الجہاد وهلکہ جہاد تدان تیار کے و معلکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ و کیا ہوگیا تمہیں تذل راس شویری لا تقاتلون فی سبیل اللہ جو جہاد نہ کرے بلا رضا اللہ کے والمستضعفینا من الرجال والمستضعفینا او کمزوري من الرجال د تړونا او د زنان او د ماشومانونه وګورا بډاګان سره ظلم زنانو سره ظلم سر ماشومانو سره ظلم او تاسو په آرام ناسي ور شو وګورا افغانستان کې څونه ظلم سورو ور څو وګورا عراق ته چیچ نه یا تا من الرجال والنساء والذین الذین ماشومان اکسان شوي اې زمونږ ربا خرج اوباېمونګه د دی کلی نه چېسیدون ظالمان ظلیمان دي او ګدمونته دخپل طرف نه ولیین مع نه او ګر دې موته دخپل طرف نه دا دي الذينا من کتانجیمانې راړلی یو ق روونه پسه بل الله د جنکې پلاه دا الله کې والنه کپو آکستان چې کوفرې کړي یو قاتلون فی سبیلت قاوت دی جنگ گئی پلارد شیطان کی هغه بدین خلک هغه قربانی کوي او دارنګی هغه يم جنگ گئی اولایکا الذین آمنوا اگسان چی مانروللی یو قاتلون فی سبیل الله دی جہاد کوي پلارد الله کی او کسان چې کفر وکړي نو دې جنگي پالاره د شیطان کې وخل کې یاد ساتي مؤمنانو فقاتلو اولیا شیطان او ودنه ملګري دا شیطان شیطان ملګري کېل کې ان کېدا شیطان کې كان ضعیفا مکر د شیطان یقینا چل د شیطان دا دې ډیر کمزوري ورشیطانانو نميري کې او د کفر والو نميري کې زکر اللہ ابن قیم ویو لا تخش من که دل عدو و مکرهم فاللہ ناشر عبده بی امانی. لا تخش من که دل عدو و مکرهم تو میا دشمن دا چال چلنا دایی دا پلانی گونونا میا ریگا اللہ دا خپل بندہ امداد کیا اللہ خپل بندہ لامن ور کیا پا جنودو ادباع الرسول ملائکون فَجُنُودُ آدَبَ وَرَسُولِ مَلَائِكٌ مَرجِتيا د پيغمبر د تابعدارانو سره ملائک کيو فجُنُودُمْ پَاتَ كِرُشَايْطَانِ فَقاتِلُوا أَوْلِيَا شَيْطَان إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَضْعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آيَاتُنَا غُورِءَ كَسَانُتَا چي ویل شو ديتا بنکه خپلا سنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَطِيعُوا الْأَمْرَ واتو زکات او ورکو زکات ولما كتب عليهم القتال وکلا پرشو په دیبان جنگ نو یو ډلا د دینا یی رې دره خلقونه پشان ده یری د الله بلک زیاته یری سراع نو خلقو رګوره یری ته مسلمانو خلقو نه یریږي او دیو ربنا لمک تتالین القتال ای زمونږ رب اومه د جهاد لپاره سکو لولا اخرت نه الهجرن قریبو تاول مونږ نور سکولونیټینز دیتا پتا سره دنیا دا تاسو سره یی دنیا دا ارزبرانه پاتشي مال او جهاد برانه پاتشي او قل متاع الدنیا قلیل و یا ای نبی علی السلام متاع الدنیا قلیل دنیا دا نعمتونه قلیل دي دا اخرت اغډیر دي قل متاع الدنیا قلیل تو یا ای نبی علی السلام متاع الدنیا قلیل متاع الدنیا اغه ساماند دنیا سکه ده دنیا قلیل دا لګه ده په دنیا باندې نه دیږه ما تاسو په دیو جهاد ته نه دی چې تاسو وایي دنیا برانه پادشي قل متاع الدنیا قلیل و اے نبی علیه السلام دي تا الدنیا قلیل اغه سکه د دنیا قلیل اغه لګه ده د دنیا سکه لګه ده زکه سالی کويو ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب فان توجد بالدنيا فان توجد بالدنيا رجالا فانها متاع قليل والزوال قريب الدنيا نتلن كي مرام والاخره خير لمن اتقى زندگی د اخرت غوره ده غورتی ارا پارنالی معنی تقا چه پچاکی اعمال سالخی دا اخرت زندگی پدیو دا ار وقت سوچ کولو مراقب موت کولو دانتا مرگ محی تا کولو چه زبا یورز ملکی گما کل اخپل تا سوراتو که دانا غستل زبی مارشوم زی پتال تا یورم زما حالات خراب زی پدی که زیرا وپس کم او پدی کې اعلانو شو بچی زمانت تاو بی بیرانا مور پلار دارانا تاو گیر چاپیر دی زنوینم ناورم نه نا حرکت کولیشم دیرال جراغانی کئی سات تیر شا دیکی زمال آش واقستو او مال غسل راکو جامیران لرکی او مال غسل راکو سات پستو کپنی را لوا چولو ایلا نوشو جنازه تیارالا زمال آش را لون کردی کٹکی چولی دی او ادغه ته یوړلم جنا دوشه او بیا زمغه را روان کړې دې قبر کې کی کې خوده ما خو رې روان دی واچولي تبه روان کې خو دې قبر یې برابر کو خلق رانه لاړو قبر کې تنخایه سوکرا سرهشتنا تورې تیری دې ملائک را دې امانه تفوس کيو وای رب سجود دنیا کې ا دین بارا کې سوي پیغمبر بارا کې دا لوګون ته هغه سوچ کولو وال آخررت تو خیرو لمانې تقا اواهرت غورهدي اه چاهپاره اتقا چې ریږ د الله نه وله قلمونه فتیله او به تاسو با لوم نه شي کولی فتیله پهقدر د تار د کې دکه جوې ا نه ماته کوو چ تم چې تاسو غوره ترغیله کتال نه مګ د م تاسو نه شه بچ څوک کله تاسو باندې مرګ راځي نو قتال جهاد کوي مړه تاسو مرګ په میدان جهاد کیو اينما ته کو نو يدركم الموت داګه رضوانانو مرګ په سنگرونو کیو اينما ته کو نو چرته جه تاسو لاندې بګي تاسو لار مර්ග ولو كنتم في بروج مشيدا او دلان سوال كلجي الله مرق باسم راضي او چې مونته مرګ راه ولي مونته شهادت مرګ راکي الله یا الله مونږ سبیل الله کې مرګ عطا کې د شهادت مرګ مرګ او عظیم راضي زمون یا الله مونږ ته د کژ پوجي مرګ را کې دا خبره نه ده یا الله مونږ ته ستافلار کې مرګ را کې مونږ د شهادت د شهادت مرګ را کې ای نه مات کوونو چرت چیتاسو یو دریک کو مرګ بخا مخار رضی لہذا سوچ کوا مرګ ار وخت مه تکا ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کئ تاسو پکلګا له مضبوطو کی د مرنه ایسته تاسو نه شیخ لاس ی دی بروج المرشیدا یا طراګانی د زمکی یا طلاګانی د اسمانونو یا منازل د پومه یا غټ ستوري گا غیتم ورته بیا مړ کیږي و انت سبهم حسنۃ قوت دویتا سو خوشحالی دیودار طرف د الله نام او کورسی دی له مصیبته دی پیغمبر دی تاسو په وجہ تو ته یا د ټول طرف دا الله نام بمالي اولاي القوم بس وجد هذا دي قومه چې ندي ندي چې دي پوي خبره ما ثوابك من حساتم پمن الله او جرات رسولي تاوزه خوشالي سلامتي يا فراخي نعمتونه په هر طرف د الله نه او ان اچو رسالت الله من سيته سمرضه يا قاب شکست پمن نفسك داستار طرف نه مراد ملت دي پمن نفسك وارسلنا کلینا یاوا ما اسوا بک من سیییدین ان استباح آیا هغه چورسته تاسو له ستګلیپه دا بسات طرف نه غینی یا یقول دی و ما صابک دی و چې کورسه تاله د ستارو جنا وارسلنا کلینا سی دې کې عظمت د پیغمبرو وارس دی خو لګیار یا پیغمبر دا تاسو اوج تاسو اوج وارسلنا ته منتقل للناتي خلقو تب پیغمبر او کا بيدي الله شهيدن غوا مانيتو الرسولا فقد اتوا الله شات تا بيداريو کوله پیغمبر فقط اتوا الله تنت تا بيداريو کوله الله پديوجه فرث كده پیغمبر عليه صلوات و سلام تابعداري کول دي ا د نبي عليه سلام اتبا کول دي د نبي عليه سلام سيرته اغه افناول دي پا مانزه که دارنگی پا جنازه که فا آم معاشره که دا خوراک که پسکاک که دا آسنت معلومون لکھا من یطوئر رسول فقد اطواء اللہ دارنگی روٹے پٹیم که دا خلال کل کرا دوڑے او شي نو دوڑے پسی خلال کل دا سنت دی او دا دی خلال دا غافونو عرب حضرات دی احتمام کئیو ه داانته باې دغ غواړه وړی کې ساي دوړی نه پسغا بیا تقسی ملګوربانې خپل غفونه پا کوې دا خلالال سنت دی داې مثال پول ستې ډېر ګ پهید دي نبیر اسلام فرمای دام اعتباره پیغمبر دا ده کله منزلله او درېږې تا سفونو احتعمام کوي د تو سو نه سو په کوم اوله ی خالیفون نه بیا نهجو کوم که تا سفونه نهبر رابره و تاو ک به کوغواې نبی علی الصلاۃ والسلام ھغه اعلان کو سو صفوب کوم خپل صفونه ښه کې با ان تسویۃ الصفوب من اتمام الصلاۃ دا صفونه چې د کولو دا د معنی پوره واله نن خدا سنت موږ بیهی دوه کذا ناقو حاضرې دیکھو ادا ټول اقواد خولاړي خاص کر جمعې معنی کی حضرت عمر رضی الله تعالی او اولادو حضرت اسوترې خبرې ګولې حضرت اسوت کلام کینو آیا کانی اورېسو حضر اصوات تلقیادی اے خلک و سار خبری کئی اے کانی یا تما زکر خلکی تو نبی علیہ السلام خلکڑے کل وی کانی دا کانی کی تخوک مالا پتا دا چی تو کانی لا تنفع و لا تدر تو نا نپور کولیش نظر وکا ما نبی علیہ السلام نوی دیجی تیخ خلکڑے وی ما قبل تو کعبہ دا تو ما چرین نوی خلکڑے ودن نبی علیہ السلام اتباکولا اتباکولا ومن تولى چاجرو ګردانی وکا وته مونږه نه لګلې په پای باندې نه گهبان خالي تاسو د خپل امام نسجدي ورو کوته مخ کې مزه اگ تاسو دا چې کوي ان قریب تاسو در سر سز دا شکل بد خرشګل شکل بدل شي ويقولون او دیوایه طاعت هم زمون کار خبره منل دی بالکل جتابدار مقامک شی نو ډیر زیات ځان با خپل پيشکېږي او خپل عاجزی او خپل محبت خدای دی حال داري فاذا برزو من عندك شکل استاد خوانوږي نبيته قایفه دي جرګی یو ډله د دوینا غیر الذي با غیر دا غیر نه چی تقول کتابل به نور خبرې کوي والله یكتب ما یبيتون الالی کی هغه سچ دی په جرګی کوي فَأَعْرِزْ عَنْهُمْ تَجِنَا مَقْوَالَوَا فَأَلَّا زَانْ سُبْحَارَى وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَ وَكَافِرِيَ اللَّهِ وَكِيلَ كَارْسَازِ مختلف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمتونه يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمة ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحظظ المؤمنين عصى الله أن عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها ومن يشفع شفاعة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 وپسيرين ذکر کوي چې داسې اللهو نه فرمایل چې افلا يقراون ایا دیول القران لولي بلکې افلا يتدبرون القران پدې کې دې ترته اشاره ده چې د قرآني کریم په معانی او په مضامینو کې تدبر پا کار دی او پر صرف تلاوت او قرات سرا تدبر او غور فکر نه کیږي پدې وجهه تدبر کول په قرآنی کریم کې تدبر او تفکر مختلف درجات دي تدبر و تفکر د دې مختلف درجات دي یو د ائمه مجتهدین تدبر دي یو په قرآنی کریم کې تفکر تدبر چې کم مجتهدین حضرات دي أغیر یو یو آیات نا پزړه او مسائل روباسي یو د عام علماو سوچ د په قران کې دغړی کارو هغه مسائل حل کو تر رسول حلق په مسائل باندې پوهه کول بل د عوام تدبر دي وځ د د راجا چا معلوم نې یو اکثر حلق پکې دی فرا ته د تفرید شکار شوی بعض یا چې د دورو کیو پیره قران ووري او بس بیا نه ځنه مجتهد جوړ کی بیا لګی قران ته ناشتي کته ته پوزګر قران دا آیات د خاص د کتاب الله دی ک عام د کتاب الله دی د یو خبره په اشاره نه سره مالوېږې باتون نه سره که دلالتو نه سره و نه سره چلوته نهوردي بیا. بیا او ل بیا او اړام به ی ګمر خو بیا چې کله خپل اتحاد پهکې کوی نوداررنګې تپکوور ته دبوریو د متحینوديه د استباتات کوی بل دام اولاماو دی چې غید د پ خلک پوی بیا. او دریم د عواو د عوامو بدایي ترجمه و و دا دا او, بدای دا دا او دا د داديي په جبهه کې هغه ته وریشي او په کې تدبر کوي او مقصد بسیدانه دي د لمرفسر کې ځان مقصد بدایي چې الله پاک عظمت او د الله محبت او او د اخرت فکر و سره پیدای شي دغه کامیابی راز دی معنا چې دی غریب علوم نه دي حاصل کړي او دی آرام دي بسو دی متہدی هدا جو په معاشره کې ډیر داسې تا کړه مونږ باضي فمنورو نو غریب د عربی عبارتونه وی ټول د نحوی صرف ټول غلط عبارتونه وی بسغه موایا صرف د آیات چې مستر نصاور دی لکه خبر په کې اوګه بس نوخه خبر د دین خدمت دی د عربی عبارت او د حدیث او الفاظ ټول غلط وی لیکي دا ټو ګناه نه بیا نو البته د عوامو د پاره د تدبر طریقہ دارا او د مغالطي نو د بچو د پاره چې دا یو عالم نه به سبکن سبکن ايوه علمتين نبه يوه يوه ركوه يوه يوه آياته لغ لغ سبقه ده ده نو بيابا ده متبر تفاصيل ومطالعه كيه و جه كم ده كي في ديبو نشي نو بيابا ده علماء و ده شوي خخواه توري او ده آياتنا ده معلوم شوا افلاي تدبرون القرآن چهر يوه کس ده بس پا قرآن كيه ده بره تفاقر كيه فو ده ارچاره تدبر ده درجاتو كي مطالعه تا فاوچ تا دی. دا هر یو زنزن تا حکم دی. یو متحدانات دا بودو دی. که دا ای که دا مسائلو استخراج او دارنگی مقدمات بی جند او دارنگی یو دا